I ara sí, obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita trobar una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. L'ESPAM amplia el seu servei de recollida i acollida d'animals perduts i abandonats a l'Hospitalet del Llobregat. Per conèixer com és viu la situació dels gossos i gats rodamons, avui tindrem el regidor de Salut Pública d'aquest municipi i la presidenta de l'SPAM amb nosaltres. A l'espai veterinari parlarem dels gossos i gats amputats i de si es pot viure amb una bona qualitat de vida amb només tres portes. I acabarem parlant del projecte Vincles i dels gossos que estan fent teràpia amb discapacitats. Doncs comencem la secció de les adopcions, la nostra primera secció de peluts, per promoure entre els nostres oients el gat del qual us parlarem ara mateix, que viu a un dels refugis de l'ESPAM, en concret en el, a la Gatera, que hi ha al carrer Galícia sense número de Mataró. Doncs allà tenim en Joan Castro, que, que ens explicarà aquest cas. Joan, benvingut. Molt bona, Estúnia. Què tal, com estem? Estàs a la Gatera ara mateix? Sí, ja, estic a la Gatera, fa un dia fantàstic avui. Molt bé, molt bé. I què, estàs uh, rodejat de gats? Uh, tens el gat que tens seleccionat davant? Ara mateix sí, no. el tinc davant l'aire, prenent no. el sol. Ostres, estic, estic, estic, estic, fantàstic. Ja, uh, acabo de dir que necessita trobar família urgentment. Clar, tombat, penxant l'aire, prenent el sol, potser veure, no fa molt l'efecte. Ho... A veure, us una miqueta. A veure, aquí, a veure, hi ha qui més, qui menys necessita una llar. I llavors els últims que hem pensat, a veure qui correria una miqueta més de pressa, doncs hem pensat en aquest. Aquest té una enfermedad, diguéssim, del primer món, una enfermedad de rics. Qu Quina és uh, aquesta enfermedad? El gat està immens, està molt, molt gràcia. Què dius ara? Sí, doneu, no li doneu massa pinso, Joan? No li doneu massa pinso. A veure, nosaltres és una gatera comunitària i tots mengen el mateix pinso. No podem fer separacions amb els gats que hagin de menjar un pinso especial, no podem... Gats que tinc... Mm. No els hi podem posar un pinso light, perquè hi ha altres gats que no els hi convé aquest pinso. Si és un pinso una mica més complet. Ells tenen a disposició el seu abast un pinso i, i ells, doncs, no. normalment s'han de saber racionalitzar, no? Però sembla que aquest pobret no, no, no ho sap tant. A veure, jo he comentat amb els veterinaris, ells m'han comentat, a veure, el gat està preparat pel món que després despega l'exterior i llavors ell sempre sempre que trobi menjar està disposat a menjar-ne. Què passa amb els gats de la gatera? Doncs pues, sempre en tenen dispos a disposició i sempre van menjar ni ha gats que mengen més i n'hi ha que menys. Aquest sembla ser que és dels que mengen més i que fa menys activitat i per això ha agafat sobrepès. A més a més és un sobrepès que ens ha en poc temps i nosaltres hem fet analítica. Sembla, que, sembla ser que està bé de salut a nivell mm. analític però... I aquest, quec, aquest gat no para d'engraixar-se. No para sí, d'engraixar-se gat... i necessita una família que més que li doni efecte, controli una mica el seu pes. Eh? Exacte, es, es tracta de trobar una família que està, es, es, per a <laughs> més, bé de salut, es de trobar una família que li posi un pinso potser de règim o potser normal però més controladet. Que li posi <laughs> No és ben bé diat. El gat no cal posar-lo Simplement s'ha de controlar que no mengi més el que li convé al dia. Si ell fa una activitat i consumeix unes calories, no li servirà res que consumeixi més. Com es diu aquest, aquest gat, Joan? És un tango. És un gat de 3 anyets, és un mascle, és un adult de color negre, fantàstic, és bo, és carinyós... Té el mm. seu punt de queixaladeta, però bueno, hi ha que hi haurà d'això. Què vol dir el punt de queixaladeta? Potser té tanta gana que no, de tant tant gana. també no. vol menjar un dito. És molt, molt típica. Hi ha molts gats que tenim aquí que són bons, els posa caronats, es posa al costat, el gat et reclama carícies, però un cop que s'està reclamant, doncs et reclama més... Mossegant, en lloc de demanar-te un miau, et agafa amb la boca. Ah, bé, bueno. la... tot és acostumar-se. Bueno, hi ha els que ens agraden els gats i n'hem tingut tota la vida, ja sabem que hi ha de tant en són així. I tant, i ten, tant. Que tenen aquestes característiques de comportament. <ríe> doncs, i una última pregunta, jo, amb... Ai, Joan, per, per curiositat. quan pot pesar, més o menys, aquest gat? Ara mateix pesa 8 quilos i mig. Un dia és a Sí, és el doble del que hauria de fer. Aquest ganes a, a més és una quantitat de pesca ensagafada en 3-4 mesos, pràticament, perquè a més o menys hem vist les fotos de quan va ser, quan va arribar, hmm. de com està ara i reunido. Sí, sigui, que tam també podria dir, podria significar això que, que en aquests últims mesos potser està una mica també més nerviós, més, uh, i, i potser menja més. Penseu que pot ser per això? A ve, la nostra experiència diu que quan fa fred, els gats menjan més. Mm. No sabem molt per què, si és per gandoleria, perquè han d'acumular eh, calories per poder escalfar-te, sí, sí. i mengem més. Eh, és Esclar, passat un hivern, aquest gat és tranquil, a veure, és, és actiu, però molt tranquil, igualment. Ell puja, baixa, va fent, però igualment el veus així penchant l'aire, prenent el sol, mm. la major part del dia aleshores, no crema tot el que hauria de cremar en la casa seva doncs, hauríem de posar una miqueta difícil, el vol de menjar en lloc de deixar de terra potser dalt d'una estanteria perquè s'esforçin a buscar-lo, o repartir-li per la casa perquè el, el tiu busqui que faci com faria la natura et, et una Joan, et veig molt molt preparat, jo penso que qui vulgui adoptar el tango, tu li donaràs doncs, allò tota una llista de coses que pot fer uh, per ajudar-lo, eh? Jo i els meus companys de tecnologia evidentment també els donaria algunes pautes a aquest gat, ha pues, de augmentar la seva activitat. Hem de buscar la forma de que sigui una mica més actiu. Més actiu, que molt bé. Que tot això que consumeix. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per explicar-nos la història d'en Tango. D'acord, vinga, a vosaltres. Vinga, adéu, adéu. adéu -siau. Doncs, si voleu adoptar aquest gatet peculiar, eh? a vegades parlem d'animals doncs, que ho estan passant potser molt malament o que han sigut atropellats, en aquest cas doncs, és, un, és un gat que pateix una malaltia, si es pot dir no, però, però bueno, doncs, unes característiques peculiars no? I, i que també es mereix ser adoptat. com no. Si el voleu adoptar podeu trucar al 902 908 043 o si voleu anar a visitar-lo directament també podeu mirar les nostres adreces a la pagina web que és 3w.protectoramataro.org. I allà don si busqueu, eh, trobareu el llistat dels animals i trobareu segurament en tango. I bé, nosaltres continuem peluts, continuem ara amb la secció de la, de la protectora a la secció de la protectora ens acompanya cada setmana la presidenta de la Societat Protectora d'Animals de Mataró de l'SPAM, la Sílvia Serra, i li donem la benvinguda Sílvia, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Molt bé, Estava... m'ha fet gràcies això del tango avui, no, no parlàvem mai de promocionar animals que tenen bastant malalties de rics obesos <ríe> hi ha també gossos, és bastant freqüent també, tot no? quan es van fent grans edats. Mm. que tenen com una obsessió amb el menjar i els has de controlar si no acaben mm. doncs, amb problemes seriosos. Clar, si no, Marcelo, si estigues aquí el nostre dotat ja ens estaré explicant que, és, uh, que sí. no és graciós, que és un tema... No, continu... no, és seriós. És seriós, seriós eh? És seriós. Sobretot a mi de es van fent grans, inclús pels, pels animals que tenim a casa. Mm -hmm. En Allà és una de les feines que se sumen a les que ja tenim diàriament hi ha tot un grup de, de gossos amb els gats, com diuen Joan és molt complicat perquè viuen en, en comunitat tots però amb gossos sí que els que detectem que, són, que porten molt de sobrepès eh, se separen s'han de treure i llavors els donem pinçolany però han d'estar de uh -huh. en un lloc on no tinguin accés als pinços en, en patis però sí, sí, és, és curiós però existeix eh? el sobrepès amb els animals. Amb els... Sí, sí, és sí. complicat. Sí. Doncs, uh, Sílvia, avui uh, volem, normalment parlem sempre de temes de la protectora, en aquest cas, evidentment, també són temes de la protectora, però uh, en concret avui volem anunciar que l'ESPAM ha començat a fer el seu servei de recollida i acollida, que ja està fent-lo, en penso, a, a uns 30 municipis aproximadament d'animals sí. rodamons, Crec si no ara... m'equivoco. Sí, en serien 32 ja. Serien dos últims dos. que, uh -huh, que, que, que, de... que s'han afegit ara aquest, aquest any, el 2010. I crec que s'acaba ja, eh? ja. Que ja para el eh? tema. Eh? El 2010 crec que ja no n'agafarem cap més. No, no està previst agafar-ne No està més. previst. En tot cas, volem parlar d'un d'aquests darrers que s'han incorporat, a Déu-n'hi-do, és l'Hospitalet del Llobregat. L'Hospitalet, sí. Uh -huh. aquest, aquest any eh, hem signat Becarisses i ara l'1 de març hem començat amb l'Hospitalet de Llobregat, que l'Hospitalet de Llobregat doncs, és, és, ja és un senyor municipi. És un senyor municipi sí. eh? Crec que és el segon um, um, més gran de Catalunya. Crec jo que després de Barcelona, si estic ben informada, és, és Hospitalet. Doncs mira, qui millor ens, pot, ens ho pot explicar això és el regidor de Salut Pública. Uh, ell ara mateix el tenim al, al telèfon, és el senyor Clemente Murillo, i ell està doncs, avui amb nosaltres per explicar no si, sé si et sembla entre tu i ell una miqueta doncs, doncs sí. aquest servei que fareu a l'Hospitalet, al Baix Llobregat. Uh, senyor Morillo, benvingut. Hola, què tal? Bona tarda. On, què tal? Com està? Molt bé, molt bé. Encantat estar amb vostès en aquest programa. Molt bé. Jo I no sé parlar si... d'animals de companyia. Ah, exacte. Nosaltres estem sempre encantats de parlar d'animals. Jo no sé si vostè està tan acostumat com nosaltres. Home, no tant, perquè jo tinc unes altres obligacions, però bueno, m'agrada. Molt bé, molt bé. No sé si mm, coneix personalment a la presidenta de de la de l'SPAM, Serra. Pues no, no el tinc algús no. Doncs en no, tot cas no sé si no. es podem saludar. Anem saludem, eh? en que sigui a través pues, de, la, de les ondes. Efectivament, de encantat de connectar i bueno, així tenim l'ocasió de, de parlar de, de un altre dia, Sí. Però... Algun dia potsem ens trobemu. Ens trobarem no? i tant. Sí, sí, comença ja eh, una, una relació de de servei tot ja ja boi al refugi. Doncs mira, jo el convido a venir ah, sí? qualsevol dia. Sí, sí. I bueno, pues ja quedarem un dia. Quedarem un I després dia perquè... ens expliqueu sí. aquí, eh, peluts. Eh? Aquí, després ens expliqueu com ha anat sí. la visita a Sant Boi. Eh? Sí. També queda estem... convidat a Mataró, eh, que tenim refugis també a Mataró. O sigui, que si vol la fer la, la, és... la ruta dels refugis a Spam, ens dediquem un dia. I serà molt interessant, el... segur, aquesta ruta. Nosaltres estem molt contents amb el de Sant Boi, eh. El Sant Boi, perquè la veritat és que els programes que té Sant Boi és... Eh... En fi, fantàstic, fantàstic per als animals. Sí, sí, jo, uh, si li sembla, senyor Murillo, uh, sí. explico breument, normalment ho anem dient, eh, al llarg de, de tot el que són els programes de la protectora d'aquí de peluts, ho anem explicant però per si de cas per a aquelles persones que no han escoltat mai el programa hem de dedicat sí. l'SPAM a més de gestionar uh, la recollida i acollida d'aquests 30 municipis ara 32, 32. segurament uh, Catalunya. a Catalunya a més a més uh, gestiona tres refugis dos uh -huh. són a Mataró i un és el de Sant Boi. Sí. Per això ara eh, està fent referències al senyor Murillo uh, en aquest refugi i és que uh, en principi aquest conveni que l'PAAMs doncs ara agafa aquest servei de recursos llida de, de, dels animals rodamons d'Hospitalet, s'ha fet gràcies a una signatura de, de, de convenis entre ajuntaments, veritat, entre el Sant Boi i, i Hospitalet. Efectivament. Efectivament, nosaltres hem signat un conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi. I eh, el que passa que l'Ajuntament de Sant Boi té aquest eh, acord amb, amb Espam, Eh, bueno, per, a, per a governar aquest refugi no. i suposo que tinc les interioritats del conveni el que té l'ESPAM amb Sant Boi no ho sabem, no, mm -hmm. o no ho sé jo. però sí que sé la, la bona feina, la bona tasca que fem en aquest refugi i que per, a, per a aquesta raó, nosaltres ensinm aquest conveni perquè Perfecte. estem molt punt pel servei i, sobretot, per l'atenció que tenen els animals en aquest refugi. Molt bé, perquè fins ara, eh, senyor Murillo, qui feia de... com, què, què succeïa amb els animals? A... Es deuen demanar no? als oients a un, en un municipi com és Hospitalet, doncs amb una gran densitat de, de població. On anaven a parar els animals doncs, que es perdien? Animals... No? Nosaltres, teníem, nosaltres teníem acords amb diferents protectores d'animals, i eh, dos o tres, i aquestes eh, protectores són les que recollíem Eh, i teníem amb elles els, els animals que, que estaven abandonats a la nostra ciutat, que, per cert, és la segona ciutat de Catalunya. Ah, això, és de... això és correcte. Ja, ja ho ha dit que, correctament, crec, Sílvia, eh? eh? Ja, és, és, és la segona ciutat de Catalunya. Ja, és important. Efectivament. Eh, quants, quants, que... quants habitants, senyor Morillo? Doncs eh, pues, eh, tenim al eh? voltant de 270.000. Ostres... Eh? Es diu que, eh? que És una ciutat molt important. Jo crec que és de la ciutat no capital de província més important, important d'Espanya. No? No sé segurament. Si la vuitena o la vuitena eh, en funció del número d'habitants.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Jo no sé, Sílvia, 400, 400 eh, i escatxa animals com l'ESPAN pretén, com ho farà per fer front a, aquest, a, aquest, a aquesta entrada que potser pot ser aquest any d'aquests 400 animals? Uh, bé, nosaltres uh, les relacions, i ja, les, les entrevistes amb l'Ajuntament d'Hospitalet ja feia alguns mesos i vam preparar, vam pre estem preparats. Clar, clar, imagino. No? L'entrada d'Hospitalet suposarà un canvi important per Sant Boi. Uh, evidentment, s'ha de suposar que l'entrada d'Hospitalet entra en, en un reforç doncs, de, de de, de recursos econòmics que ajudaran doncs, a, a fer millores i a, a dotar doncs, aquell centre d'acollida doncs, de, de millor horari, de personal més qualificat i l'única manera és de mantenir doncs, l'equilibri, ja ho sabeu, és, és l'adopció. L'adopció. Uh -huh. uh, volem portar doncs, tot els procediments, tot el sistema de gestió que, que hem demostrat que Mataró funciona cap a Sant Boi. El uh -huh. que passa que amb l'ajut d'Hospitalet crec que ho podrem assolir. Sant Boi, en aquests moments, eh, des del mes de juny, estem, estem gestionant aquell centre d'acollida i, i en aquests moments hi ha capacitat, dir, està, hi han gàbies buides. Ara mateix sí, va... no és un centre col·lapsat. Eh? No, no, no. Quan no, vam arribar hi havien dos gossos per gavi o una gàbia que n'hi havia tres i la nostra gestió s'ha demostrat doncs, que, que, és, que és bona. Aleshores tenim previst ampliar eh, uh -huh. de fer el doble d'espai de, de, i creiem que ens en sortirem. Molt bé, creiem molt Creiem que bé. ens en sortirem. I sí, veiem i tant, que, que sí. no ens en sortim, doncs ja en parlarem, no? però amb la nostra gestió creiem que sí, uh -huh. i amb l'ajut doncs, de, de l'Ajuntament de Sant Boi i d'Hospitalet. I a, a nivell de, doncs, això, no, de fomentar l'adopció, jo no sé, senyor Murillo, si a, vostès a Hospitalet alguna vegada han fet alguna mena de doncs, campanya o si tenen pensat doncs, conscienciar a la població del que és la responsable de, dels animals de companyia. La veritat és que no havíem fet aquesta, aquesta tasca, no? Però mm -hmm. per això hem signat aquest conveni, perquè l'Ajuntament de Sant Boi, eh, molts eh, diumenges o festius, fa activitats per a fomentar l'adocció d'animals de companyia. Eh, és més... Eh, eh, un conveni de col·laboració amb el psiquiàtric de Sant Boi mm -hmm. per a fer programes amb els personals amb discapacitats, els, els malalts, eh, per, a, per a, també eh, promocionar l'adopció. Ah, I també un altre programa important, que també és el que nos ha cridat l'atenció, és que eh, fan programes de, de, amb la gent gran, que les inviten a adoptar que no han de sortir de, del refugi, sinó que els, la gent gran va allà, les, les porta a menjar i pot eh, adoptar una, un animal... Eh, fer-le companyia allí sense sortir del refugi. Totes uh -huh. aquestes, aquests programes són els que ens han eh, invitat a, a formar part de, o assignat aquest conveni amb el Ajuntament de Sant Boi. Una... Suposo uh -huh. que que, aquest, que tota aquesta tasca és eh, gràcies a la col·laboració de l'SPAM. Uh -huh. uh -huh. Això és esperançador, no? També perquè imagino que el tema dels animals perduts i abandonats, sobretot, és un tema feixuc, no? pels, pels ajuntaments i també de de, de de carrer, vull dir tot aquest tema és un tema doncs, difícil a vegades de gestionar, no, per un ajuntament. I tant que sí, tant que sí. Nosaltres tenim colònies de de, de gats a la nostra ciutat que fins i tot eh, tenim persona que eh, habitatades per a donar res de menjar uh -huh. en aquestes colònies, no? No poden donar només que elles, no? I en fin, i també proporcionar la, la esterilització del, dels gats i tal perquè no, no s'incrementin d'una manera desordenada. Uh -huh. No sé si saps, senyor Morillo, que l'espam actualment a Mataró ja fa un temps que està, que està també intentant controlar totes aquestes colònies de, de gats. Segurament, si Sílvia, ens pot explicar cinc sí. cèntims d'això, sí, no? Sí, nosaltres està, també treballem en colònies de gat. En el cas d'Hospitalet, ells, em sembla que el servei el, els hi fa el progat. Nosaltres uh -huh. no ens dedicarem a les colònies de gats, només ens dedicarem a l'animal rodamont de companyia i si hi entra algun altre tipus d'animalons, com es poden trobar aquests conills... Bé, bueno, el que fem, el que fem el que a, feu, Mataró, a Mataró, normalment. que t'ho porten al centre. Mm. Cal dir que Hospitalet té un, un minicentre, si ho diria, jo que és el, el, el centre, el CATAC, en diuen, centre d'acollida temporal d'animals de companyia, que ells ja fan una, una gestió interna, o sigui, mm, ja fan un filtre de d'animals que es troben sobretot identificats uh -huh. i, i en, en hi haurà casos que potser ja no arribaran a Sant Boll. Ells ja tenen una, una, un programa, ells ja portaven molt ben lligat. Sí, crec que que és un ajuntament ja bastant kit, ben organitzat no? uh -huh. sí, per facilitar al ciutadà doncs, que no s'hagi de desplaçar a Sant Boll. Però malgrat tot crec que també, a part de tot el que comporta el que estava parlant ell, és el que abarca el projecte Vincles. Clar, i tant, i tant, Això que avui és, ja en parlarem al final del programa. Això a la nostra gestió, la ciutadania gestió de, de recollida, acollida i promoció de l'adopció, doncs potser és, és, és algú que ja se sobreentén que, que fa una protectora d'animals. Però anar més enllà com, com el fet de portar els animals ingressats en els centres a participar en teràpies assistides, en formació pels nanos, amb suport doncs, per la gent gran... Uh, si sí, es pot entrar que això s'ha de treballar aquest any amb centres importants eh, psiqui psiquiàtrics com, com els que hi han a Sant, Sant Boi, Boi, que Sant Boi és el, el referent estatal referent. De, uh -huh. de, de psiquiatria, uh, i que ja tenim els primers contactes, no? doncs això enriqueix també el, el nostre servei i sobretot els ajuntaments que col·laboren. I crec que amb l'ajuda d'un ajuntament important com poden ser ells, sortirem tots beneficiats. Sortiran els animals abandonats de, de... que estiguin ingressats allà. Uh -huh. Cal dir també que Santa Coloma de Cervelló també té allotjats els gossos a Sant Boi. A Sant Boi. Sant Boi. té els animals de Sant Boi, té els de Santa Coloma de Cervelló i ara tindrà els d'Hospitalet. Bueno, des del dia 1 ja tenim, eh? ja tenim inquilins, eh? per ja això... Ja teniu, eh? <ríe> tenim inquilins d'Hospitalet. Ja, ja, S'ha eh? inaugurat, ja, diguéssim, sí. no? Sí. <ríe> Molt bé. I uh, jo li volia demanar al senyor Morillo, clar... Per nosaltres és, és, és normal perquè les protectores a, i els ajuntaments ho gestionen així, però per rediguéssim per, al ciutadà normal, que no aliie aquests temes de, de gestió d'animals rodamonts. Ara mateix ens et deu estar escoltant i deu pensar què és això d'un centre que agafa animals d'aquí i d'allà. és que a cada municipi no ha d'haver-hi un centre d'acollida, Ens deu dir. Jo no sé, el senyor Morí se'n pot explicar, si ell té la clau del per a cada municipi no hi ha un centre que pugui autogestionar els seus animals del municipi. Mira, és complicat. És compl tenir un centre. Primer, perquè s'ha de disposar d'un espai gran, perquè els animals han de, no han d'estar només a la gàbia, han de sortir, han de córrer, han de respirar, fi, i no tots els ajuntaments poden tenir un servei d'aquesta mena. No? Mm. Primer. Segon, que eh, són molts els calés que costa tenir un centre d'aquesta aquest, naturalesa, eh? perquè nosaltres eh, pues, ja estàvem eh, per, aquest, eh, per aquesta qüestió al voltant de 300.000 euros a, a l'any entre el personal i, i, la, i, la, i tota l'atenció i el, el que pagàvem a les protectores i tal, no? Mm. Llavors, eh, això no el pot sufragar tots els ajuntaments de l'entorn metropolità, no? I tant, i tant. Per, per tant, no és possible... O, o, fins, suposo que tots els ajuntaments volen tenir centres com aquest, però no tots poden... Pues, eh, pagar 150.000 euros que nosaltres paguem en aquest programa concret, no? Mm. I, mm -hmm. i, eh, I referent al que parlàvem vostès abans, vosaltres tenim un centre, però aquest centre... al Catac, eh, lo hem tingut, oi? Sí, l'hem tingut fins ara, però el que volem és que aquest centre només els, eh, recullin els animals que estan xipats. El I temporals, sí, és temporal. Efectivament, perquè no que, ten, que, ten, eh, que tenen amo. Perquè nosaltres eh, posem en contacte amb els, els, els amos d'aquests animals i, i només estan 4 o 6 hores a, a, la, nostra, a, la, nostra, a la nostra disposició. Ah. Si no trobem l'amo, eh, immediatament, immediatament eh, aquests animals van al refugi de Sant Boi. Se'n va al refugi de Sant Boi a començar una nova vida amb 9 eh, companys. Amb... Els abandonats, tots. I el que eh, l'amo no, no triga més doncs pues, eh, van a Sant Boi, i l'amo ha d'anar allà a Sant Boi a buscar-lo si vol eh, recuperar el seu animal. I quan, per quan serà aquesta visita, senyor Murillo, a, a les instal·lacions de Sant Boi? Bueno, eh, això és de, pues, de programar-la, no? No tinc jo, tinc... jo és que ara ja estic, estic patint perquè he de marxar. Jo no estic al meu despatx, tinc una reunió a l'àrea metropolitana, i estic molt encantat d'estar amb vostès, però he de marxar, no? Molt bé. Tant, eh, doncs... Doncs, si jo ah. le diré, en tot cas, als meus col·laboradors allà a l'àrea, perquè es posi en contacte amb vostès eh, o en spam i fer aquesta visita, I fer aquesta el, que visita. Sí que volem, el que sí que volem és nosaltres estem, eh, també eh, treballant per a tenir un programa de ràdio com el de vostès aquí mm -hmm. a la nostra ciutat ja s'està treballant des d'aquesta setmana i eh, properament pues, eh, tractarem de que a les escoles pues, eh, da publicitat, una pub publicitat a aquest tema i fins i tot pues, eh, no descarto pues, alguna visita de nens de les escoles de l'hospitalet a què els republiïtsen Voy. molt bé, doncs moltes gràcies senyor Murillo, i tant de bo continuem parlant els propers mesos d'aquests avanços. Serà, serà un plaer Molt bé, moltes gràcies Vinga, gràcies adeu. Adeu, adeu. a vostès Adéu, adéu, bona tarda Bé, doncs, a Sílvia parlava Peluts també podria escoltar-se a eh? Hospitalet, oi que sí? Sí, sí, home, se'ls ha d'oferir. Potser els hi podrem oferir, Clar. i tant que sí. Bé, doncs molt interessant el que deia el senyor Morillo, en tot cas 200, gairebé 300.000 habitants, és un gran doble, municipi. És el doble de Mataró, crec que... Mm. Bé, no, no, més, més, més. més. Mataró, Mataró és al voltant de... 120.000, sí, no arriba a 120.000. És, és una mica més, eh, del mm. doble. El que passa que, bueno, Hospitalet és molt, molt urbà, Hmm. No, no hi ha va, muntanya a vegades hi ha municipis que sabem eh, les estadístiques d'altres anys hmm. uh, potser hi ha més problema social hi haurà potser, més decomisos o trobarem més gossos potencialment perillosos però hi ha municipis que potser ens recull més i amb gossos més ensalvatgits perquè són molt més forestals, molt més rurals. Clar. I mira, que ens entrin en gossos però si són sociabilitzats i es poden reciclar i es poden donar amb adopció, no és problema. És més problema a vegades que tinguis que fer una batuda de, de cinc gossos ensalvatgits que no saps què fer, no? Clar, deies que veu inaugurat ja, diguéssim... A... Un decomís. Un decomís, no? D'Hospitalet. A veure, quines han sigut a aquestes entrades? Que, quan, no, una, una, una, una gosseta d'un domicili. No ho sé, ens han dit uh -huh. que els han retirat ells mateixos, l'Ajuntament, i ens els han portat. És una gosseta amb sis cadells, un mascle adult, i ara demà en vénen dos més. I tots si aquests 6, vivien en un mateix pis? sí. A una casa d'aquestes que a vegades s'acumulen doncs, gossos i li han aturat i després una recollida però el gos que s'ha recollit eh, duia un chip. I, i el que dèiem d'aquest centre temporal és amb un horari d'avui del matí i tres de, del mig i això està molt bé si tu tens el gos xipat i se t'escapa, doncs ràpidament te'l te recullen, et localitzen i ja no cal que et desplacis en el centre d'acollida o al okay. poble veí per anar-lo a, a buscar. Mm. És, penso jo, que és un detall de cara a les persones que identifiquen el seu gos. Doncs sí, eh? Perquè mm. també hem de diferenciar les persones que doncs, gasten el temps, els diners i, i també doncs, la, la confiança Evidentment, fer... i a la que sí. entri al centre d'acollida doncs, també s'hauria una taxa per pagar i és tot Clar. més complicat. És és perquè ja intervé doncs personal extern. Però bé, no, eh, com hem dit, era un municipi gran i que ja tenia bastant ben muntat. I crec que amb la suma de l'esforç que puguem fer tots plegats eh, podem, podem lograr un centre d'acollida de Sant Boi doncs exemplar petitó, però que tindrà una mica de tot. I esperem que les terapes assistides i els vincles doncs, ben aviat també formin part del centre d'acollida de Sant Boi. Voleu crear un espai vincle sí, també en, a, sí, en el refugi sí, de Sant Boi. Sí, el que passa que hem de tenir les instal·lacions ben preparades, hem de fer un equip ja professionalitzat, eh, encara hi ha moltes coses bueno, fer, Però exacte. per això, amb l'entrada d'Hospitalet, creiem que ho podrem lograr. Clar, un espai vincle Amb l'ajut d'ells. Un espai vincle Sílvia, significaria, per la gent que no, que no el coneix, com un espai, diguésim a l aire lliure, de cantat de lo que és la, la, el centre d'acollida, on puguin els usuaris ons participar dels animals ja, que estan preparats, tranquil, net, polit, eh, que per puguin fer entrar persones mm. amb disminucions, qui puguin entrar a escoles, que puguis treballar amb els animals i que, puguis, que puguin interactuar amb persones i animals. I mm. això dins d'un centre d'acollida amb les gàvies, la, la pudor, l'aigua mullada, és, és, és, és inviable. Mm. Ha d'haver-hi un espai doncs, preparat per això. És anar més enllà, eh? és repensar la manera de... Mataró ho tenim. I tant, i tant. Mataró ho tenim, mm. perquè no s'emboi. Clar, és, tot, és un tema de recursos econòmics, mm. és això, les ganes si hi són, les idees hi són... aposten per fer això, com a l'Hospitalet, ah, sí. per exemple, és ho acaba que real, de fer... Realment està demostrat, mm. està demostrat doncs, que, que ajuda moltíssim no?, en aquests sectors de la població desfavorits doncs què millor doncs, que els animals també amb situació de risc ajudin a les persones en situació de risc és que això ja és, és, és un equilibri total mm -hmm. de fet avui en parlarem al final del programa Sílvia mm -hmm. amb la Marta que avui tenim a final del programa tenim la nostra secció de vincles i ens portarà moltes notícies sobre noves teràpies sí. que s'estan donant a terme sí, ja veig que s'està animant molt. Mm -hmm. molt, molt, molt que bé, eh? Sí, la veritat és que sí. I també quan veus doncs, que ajuntaments amb la importància com aquest, eh, com l'Hospitalet, es doncs, suma a nosaltres, és, la unió fa la força. Mm. O sigui, com més siguem, doncs, més forts podem ser i més podem tirar endavant i, i demostrar demostrar que, que, és que és possible. La gestió ah. dels centres d'acollida sense eutanàsia és possible i les teràpies assistides amb animals abandonats. I mm. bé, i més coses que sortiran. I més coses. Sílvia, queda un minutet abans de fer la pausa. Um, com fes-me ràpidament un resum de com ha anat la setmana, quantes adopcions hi ha hagut, uh, si han entrat molts animals abandonats... Ara, Així, a a bé, persona. La, les adopcions existeixen, i són. Ahir, per exemple, que feia un dia de mil limonis, uh, em sembla que vam fer cinc adopcions. Molt bé. No, no ho entendres mai, no ho sabràs mai. Potser un dissabte que feia sol, poquetes... Uh, es van mantenint. Pràcticament cada dia surt algun gat o algun gos. El que passa que les entrades eh, són bastant, bastant importants. bastant mm. importants. I ara és l'època en què hi ha menys adopció. Que mm. ja és ara ja normal. comencem entrant l'etapa... És l'etapa mm. més, més crítica més perquè dura. hi ha moltíssima entrada i l'adopció doncs, està bueno, es manté. Mm. No, no ens podem queixar eh, amb l'adopció, el problema és que s'hauria de frenar l'entrada. Mm. la gent es que hauria d'esterilitzar no. els animals i l'únic hauria de posar de chip entre molt del la majoria que veus que, que microchipat, veus que són d'una casa i s'han perdut. Clar, la majoria no són gossos salvatges, lo que entrem tots són gossos domèstics. Mm. Són aquests gossos han criat en una casa. I no vols dir que s'han abandonat, la gran majoria escapats, sí. escapats S'escapats, totalment, la majoria mm. s'escapen. Mm. Un tant per cent els recuperen els propietaris, pràcticament tots els que porten chip són recuperats i la majoria dels que no porten chips allà es queden acumulant-se. Mm. Déu-n'hi-do, eh? Això n'hem de parlar un dia més, tranquil·litat, ja en, en podem, parlem. En, en podem parlem parlar sovint, tant com vulguis, però, però fins que l'administració no s'ho seriosament, suposo que s'haurà de fer una estadística dels costos que comporta el fet de permetre que la gent vagi amb els seus animals sense identificar... I potser s'han d'anar en compte, o fer-ho públic. Fer-ho uh -huh. públic doncs, és, és un escàndol. És uh -huh. escandalós. Uh -huh. És escandalós. Els animals que s'acumulen a les gosseres, els animals que s'estan matant, que uh, estan provocant una despesa exagerada en els fons, en els fons, fons públics, uh -huh. i que no es fa res per aturar-ho. Uh -huh. Quan existeix la solució. És la solució baratíssima. No? Doncs 40-50 euros amb un, amb un veterinari. Uh -huh. Però no hi... Uh -huh. no hi ha manera. No hi ha manera. Bé. Això és com el tabac, no? Sí, sí, és la història de no acabar mai, eh? La història mm. de no acabar mai. Molt bé, Sílvia, doncs ho deixem aquí, però continuem ara després de la pausa per parlar amb el nostre veterinari i per parlar de teràpies assistides amb la Marta. Fem una petita pausa, sí? Molt bé. Hola, sóc Emma Vila de Sau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és un allat? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu, t'animes?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 l'espai veterinari. Doncs continuem apeluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, en Marcelo Cabrera. Què tal? Com estàs, Marcelo? Muy bien, muy un poco constipado. Una mica constipat? Sí. Vaja, home. Doncs uh, deixem-la constipat sí. per parlar de temes més seriosos, Marta i Sílvia, que també està aquí la Marta i ara ja li podem donar també la benvinguda. Hola, tal? Sí. hola, Sílvia. Hola, Sílvia. Ja, hola, ja, Sílvia. Ja, hola, Sílvia. Hola. Hola, Marta. Hola, no Sílvia. No me saludos, pues yo te saludo. Ja. <laughs> deia uh, el Marcelo, no és que no sigui, sigui poc seriós el seu refredat, però sí que avui volem parlar amb ell d'un tema que vam començar fa com dues o tres setmanetes, vam parlar així molt per sobre i que avui en parlem més, més en profunditat, que és el tema dels animals, doncs que per algun motiu han de veure amputats un dels seus membres, en aquest cas de, de les seves potes. No? I volem saber si aquests animals amb tres potes poden arribar a viure amb una qualitat de vida òptima o fins i tot una bona qualitat de vida. Um, van parlar-hi, uh, mira, baixem Marcelo ara, van parlar-hi quan parlàvem de quin era potser el, mm, a, la malaltia més dolorosa o el que feía más mal en un animal oh, Y yo sí, recuerdo sí, sí. que vas comentar Que el membro amputado era Sovint el que feía sí, más bueno, mal eso, Obviamente que es una Pero se, se pueden Hay medidas por la cual tú puedes Mesurar el dolor de los animales O de las personas, ¿no? La frecuencia cardíaca, la falta de apetito El la... no querer moverse Entonces tú ves que un animal Está con dolor si sí, la... otra Otro factor que, que sube mucho Otro... Eh factor fisiológico es la, la presión sanguínea aumenta mucho en los animales con dolor entonces bueno eh, se dice bueno y es cierto no está medido que la, las amputaciones provocan mucho dolor, sobre todo en las primeras 24 a 48 horas, mm, en los primeros momentos. Luego por si esto, sabiendo que es una cirugía muy dolorosa, se toman los recados necesarios, no, o sea, ahora yo creo que no es un problema. Mm, esto mm. fue surgió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando se hacían tantas amputaciones los soldados que, bueno, no controlaban tanto el dolor y empezaron a utilizar la morfina y se generaron todos estos malos usos de la morfina y luego las adicciones que vinieron a raíz de la morfina. Entonces, Se sabe que provoca mucho olor, pero si lo tratas acordemente, no no no hay problema. No o sea, nosotros faría. no no creo que hoy, hoy por día en el refugio no tenemos ningún problema de hacer una amputación de, de cualquier animal. Y son muchas las amputaciones que puedeo arriba hacer en un año Marcelo de, de animales que entran al en refugio. Mira, eh, yo te diría que generalmente unas entre 5 y 8 amputaciones anuales. Anuales, sí, anual. Son poquetas, ¿eh? Y sí, no son muchas, pero lo que pasa es que generalmente son casos que que generan mucha controversia, porque siempre hay que evaluar, por supuesto, qué tipo de animal, no es lo mismo hacer una amputación a un perro de 10 kilos que a un perro de 50 kilos, mm. ¿no? porque ¿Por bueno, qué nos da un mate? Porque, bueno, porque un perro de, de 10 kilos eh, o de 15 kilos puede distribuir mejor su, el peso en las otras tres patas y puede ser una vida casi normal, uh -huh. casi normal, yo diría así, sin ningún tipo de problema. En cambio, en, pensemos, por ejemplo, en un bulldog que uh -huh. tienen, no es uh -huh. un perro pesado, pero la, la ya, ya de por sí la estructura del perro le hace que es sea... Fuerte, sí, es más fuerte, es, más cuadrada. Como, es más, uh -huh. más cuadrada, es como un cilindro, uh -huh. entonces le complicaría más, la verdad. Entonces siempre hay que valorar, esto es un gato, los, los gatos perfectamente pueden vivir con tres patas, uh -huh. hacen una vida pero normal. Por supuesto que no puedes tener un gato eh, viviendo en una colonia salvaje con tres patas, porque esto ya sería una... No, no podría... Bueno, lo, lo, le estarías eh, quitando una herramienta que, es, que que hacen los gatos, huyen, escapan. Claro. Mm -hmm. Entonces sería condenarlo a, a una presa fácil. Mm -hmm. Pero en una casa podría Pero si todo te digo que a veces han, eh, no, no, no, María, nuestra capturadora, a veces nos ha traído algún gato que le falta una pata y, de, y son amputaciones antiguas. Mm -hmm. O sea, a lo mejor alguna, alguna pata ya seca o que hace mucho tiempo que se la, se la han cortado y esos animales han sobrevivido con con tres patas. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que lo en que tot hay... cas, 8, en tot cases unas uh, 8 amputaciones anuales, podríamos decir, sí, no, no es ni una por mes. No, no, no es, y, y, y bueno, y sobre todo hay que valorar esto, ¿no? Hay que evaluar si eh, si la, la calidad de vida del animal posterior a la, a la amputación. Hay una hay una, bueno, una una causa médica que son los tumores de huesos que se recomienda la amputación, y generalmente el propietario, el dueño de un animal, tiene mucha, es muy reticente, no no quieren, no quieren ante nada el mundo, prefieren ver el perro muerto que con la pata amputada. Hombre, potser no diría tanto, pero sí que es verdad que ha ser muy triste, ¿no? Haber de sí, de, de home, decidir no. amputar una de las potas al Sin teu bosque. Sin duda, vos, yo te digo que gat. realmente mm. dentro, en, así como cirujano, si tuviera que decirlo, no no es para nada agradable, pero hay que pensar en la calidad de vida, y hay veces en bueno hay, hay lesiones en los nervios que hacen que la el animal no, no, no sepa cómo tiene la pata, si la tiene bien o la tiene mal, y a veces la pueden arrastrar de la, la extremidad, arrastrarla hasta que se infecta, se, se hacen heridas, y, uh -huh. y bueno, y eso es... Y es el... encarar peor. Exactamente, es peor. Deyes que una de las causas son los tumores uh, de los osos. ¿Quiénes otras causas podrían ser las más comunes a la hora de amputar botas? Bueno, botes? generalmente son accidentes de coche que, que provoquen... Atropellamientos. La... Sí, sí, sí, mm. que provocan heridas muy muy graves y que a veces es preferible amputar la, la, la extremidad antes que haya complicaciones. Suponte eh, un gato o un perro que a lo mejor tiene arrastra por el suelo bajo de un coche y pierde toda la piel de la extremidad, es preferible, de acuerdo, por supuesto, si se puede salvar, se salva, pero si hay una lesión muy, muy grave... Eh, se puede se puede amputar la pata sin problema, siempre y cuando si se si, si, si puede salvar, se salve, por supuesto. Mm, pero hay veces pero si no... no no no merece la pena poner en riesgo una infección que se lleve la vida del gato o el perro, Y ¿no? de ellas que también eh, no es al mateixo un gos de 15 kilos con un gos de 50, vols i que no sería tan recomendable que un animal gran como un pastor alemán, ha vis que és amb, 4, Mira, amb yo potes? yo he visto en montaña de los Pirineos con tres patas, haciendo vida en una vida normal. Eh, lo que pasa es que sin duda que es mucho más complicado. Ya cuando ves un perro de estos, ya ponerse de pie le cuesta. Imagínate con tres patas. Entonces hay que tener el recaudo de que la precaución, que si tenemos un perro de, un, de una raza grande, una pata amputada, de, de tenerlo a dieta, tenerlo con alimentación controlada, se puede, pero hay que hay que ser un poco más cuidadoso con algunos detalles que, que no hay que obviarlos. Podría ser que con el, eh, el paso del tiempo los osos, digamos, que están sosteniendo esta parte que falta se sí, sí, atrofian claro. más rápido. Sí, bueno, sobre todo piensa que un perro de esto a lo mejor, distribuye el peso en, en sus cuatro articulaciones básicas, ¿no? Las, las dos caderas y los hombros. Entonces tenemos 25% del peso del animal distribuido en cada articulación. Pasaríamos a tener un 7% más, bueno, 30... Uh -huh. No, 36-33% en cada articulación y ese 7% más al cabo de los años terminaría afectando ¿no? O sea, si el animal está hecho con cuatro extremidades por algo es... De todas maneras tú pensas que es pot más o menos, hay algunos que más, unos otros que menos, pero pueden vivir... Yo creo que sí, sí, yo creo que un animal con tres patas puede tener mucho mejor calidad de vida que un animal con con tres patas bien y una pata herida que le esté provocando lesiones dolores, o dolores o o el tipo de de patología que sea, ¿no? Hay veces inclusive hay, hay veces hay que tomar eh, decisiones por razones económicas la gente va al veterinario y tiene una lesión que bueno, lo mejor se puede salvar pero llevaría mucho tiempo y mucho esfuerzo en tirarlo de adelante Claro, y puede ser eh, intervenciones quirúrgicas o... y, y bueno, sufrimiento para el animal y hay veces es preferible tomar una decisión rápida, sensata, entonces hay que hay que ser un poco lógico y tener un poco de razonamiento, pensar en la economía, pensar en la calidad de vida del animal y, y tomar la mejor decisión de acuerdo a, a, al momento donde estemos, al momento económico, dónde vivamos, qué tipo de perro es y todo clar, jo no sé si ara Sílvia i Marcelo recordeu-vos bé al cap algun animal que darrerament heu tingut en el refugi sense potes o bueno, bueno, sense una que el, la, la, del Clàudia. Jan. la Clàudia. Clàudia el Jan, la Clàudia bueno, eren, eren, eren gossos grans aquests que estem parlant Ah. Hi ha gats, també. Sí, gatos hay varios. El ján saltava las vallas. Sí. Eh? Con, con, con Imagina't. Imagina't. Vallas. Eh, sí. Després hi havia una de petit, un cadell que va entrar ja fa anys que ja va entrar amb una pota deformada mm -hmm. i se li va emputar, que se'l va quedar la Patricia, antiga cuidadora, sí. me'n recordo com es deia. I aquests animals han trobat una família o la gent quan veu un animal amb tres potes ja de seguida girar el cap i buscar un altre La dota, gent especial, no, no qualsevol adopta un gust així. Justa vam tenir també un caltel a Montse, una, una excolaboradora nostra, sí, le dimos Patatxula Un gosset que va arribar de Cadell també amb una deformitat a de la pata sí, I, i la roia al revés. És sí. eh? molt raro, molt sí. raro, però sul va essiu com salta i uga. Sí. Bueno, però ese perro al ser pequeñito, no sé si petit, 3 4 kg. No le facilita mucho mm. las cosas, Chaplin, es de la Marta ens va donar noms, ¿eh? De, sí. de los y yo que no trepitjo sí. gaire el refugio. Y gatos hay muchos, hay muchos Gats gatos. Mios, sí. Los gatos realmente hacen una vida normal. No, no tienen, no tienen bueno, o sea, que no hay que tener por a las, a, a las amputaciones podría ser la conclusión, ¿no? Que, sí, bueno, bueno, que es un tema o sea, seriós, hay pero... Hay que siempre valorar, valorar todo no a la hora de hacer una amputación porque bueno, es, bueno no es sencillo, pero perfectamente pueden vivir con tres patas mm. tanto los perros como los gatos. Ahora no tenemos tiempo, Marcelo, pero algún día ens podrías explicar cómo es fa una, una amputación. Algún día ens podríamos hablar bueno, no una es, mica más técnico. No es muy agradable, realmente es una cirugía bastante No es agradable. No, es de estas que te puedan apasionar. No, no, no, no, que te, que no, no, no, no. creo que es fracaso de... Sí. Pero bueno, lo importante es ahí buscar la la qualitat de vida de l'animal. Mm. No. Mm. Doncs millor no parlem d'això i algun dia ens expliques una intervenció que realment t'agradi i nosaltres també podem així compartir doncs, les teves experiències. Gràcies Marcelo. Pues nada, I nosaltres eh, encetem l'última part del programa amb l'entrevista amb, amb la Marta Masmitjà i, i, el, i el Vincles. Sí. Doncs en aquesta última part del programa, ja ho dèiem al començament, amb la Sílvia eh, parlàvem del Vincles, eh, que, que segurament serà un espai que ben aviat o en els propers mesos veurà la llum en el refugi de Sant Boi. A Mataró ja n'hi ha un espai Vincles. I així per explicar una miqueta doncs, el que és el projecte Vincles, podem dir que els gossos eh, abandonats, així eh, a grans trets, Marta, sí. eh, poden ser molt útils per a les mm. persones que pateixen algun tipus de discapacitat o de malaltia sí. o, fins tot, o fins i tot de... Doncs alguna peculiaritat de la seva vida, com la soledat o, o potser el fet de fer-se gran i estar doncs, a, doncs, no acompanyat dels membres a, de la família. Sí. No? I per això la protectora van doncs, va a fa un any aquest projecte Vincles on els animals abandonats a l'espam ajuden aquestes, aquests col·lectius. No? I, i bueno, en un any han passat moltes coses. L'altra vegada que vas estar amb nosaltres sí. ens vas fer el resum i, i ara et convidem una altra vegada, evidentment, perquè ens expliquis les novetats, perquè n'hi ha unes quantes, oi? Novetats, sí, perquè a més a més estem obrint el vincle, o sigui, fins ara tot el que havíem estat fent era amb, amb, amb col·lectius, diguem, o usuaris amb, amb alguna deficiència, ja sigui física o psíquica. De fet, aquesta setmana mateix hem fet proves pilota en un centre de dia de Palafoix, que va anar molt bé, que per primera vegada vam introduir, perquè en aquest cas ho volíem provar com una prova a eh, cadells. Ah, ho veu, comencem cadells. Amb cadells. O sigui nosaltres Era aquí... el primer cop, Marta, sí. que utilitzeu cadells. Sí, i t'explicaré el perquè, perquè nosaltres el vincle, o sigui el, el, el, el concepte és és fer teràpies amb els que ningú vol, amb els animals que són els, els, els, els més difícils, perquè són lletxets, perquè tenen alguna malformació... Com tenen podrien alguna... ser aquests animals amb tres potes, oi? Ah, que exacte. Mm. Que quasi ningú se'ls mira, doncs són els que sempre hem entrat dins del programa Vincles. És o sigui, a el més desfavorit doncs, que també tingui una oportunitat. Creia també un vincle amb les persones. Qui era l'essència del vincle? El vincle es va creixent i al vincle comencen a haver-hi molt tipologia d'usuaris. I llavor ens vam voler fer una prova perquè el cadell eh, com a animal necessita també socialitzar-se. Uh -huh. Llavors ens vam introduir amb un grup molt limitat tres cadells a veure a quina era la resposta. Evidentment, el cadell és és, és, un, és una monada, el cadir, eh, una monada. Com? No ens podem enganyar. I, I la veritat és que era gent molt difícil, molt tancada. Quins problemes tenien, Marta? Esquizofrènia, però bastant... Un grau elevat. Sí. Mm. Vull dir, els gossos, o sigui, no s'hi volien apropar, o si sigui, era mirar-se'ls a una distància. Ells no es volien apropar els cadells? No, no, no. El gos en si, en general. O sigui, si hagués entrat un gos, un tipus pelut, un gos gran, no, hagués, no haguéssim pogut fer la teràpia. En canvi, potser, a, aquest, vam aquesta comprendre. sensació potser de cadell, de, de protecció... De, sí, no? perquè ells venien, sí, a veure els gossos, però no volien interactuar amb ells. Carai. Sí, o sigui, el, un, a, a, a, a vegades et trobes en col·lectius que són positius a l'hora d'anar a fer l'activitat i quan arriben a fer l'activitat... Fracassa'ls, l'activitat. Tiran darrere. Clar. Llavors, mm. la, una de les nostres feines és motivar-los motivar eh, perquè hi participin és un, un dels èxits que vull dir, nosaltres ens sentim molt satisfets quan resulta que has acabat la teràpia, resulta que aquella persona ha estat concentrada, aquella persona s'ha obert amb el, amb el grup, aquella persona ha interactuat amb l'animal i aquella persona diu que vol tornar. Clar, ha fet un, avança, un avançament en ah. no, el que és la seva personalitat. Clar, però quan et trobes amb tres persones o quatre que no t'hi volen participar, clar, què fas? Mm. Llavors vau, vam... us vau córrer com a... provar amb cadells. No, no, va ser així, eh? Vull dir, les, eh, era la primera vegada que veníem, vam veure que no volien, o sigui, el tema gossos a distància, ah, i vam dir... Mm, va ser in situ, llavors, sí, eh? Sí, in situ. Vam agafar i vam dir, provem cadells. Mm -hmm. I vam agafar, doncs, com, tres cadells. Com, persones amb recursos, eh, si el allò... No, no, ràpidament, canviem... <ríe> però a... això m'agira no eh? l'activitat. Jo crec que l'equip Espam, tots som de recursos, eh? Tots, eh? Des dels bateries. gent de recursos. Gent. I va ser, però fantàstic, eh? sí. Eh? I el segon pas que vam fer va ser entrar en a la a mitja teràpia, el pelut. El pelut qui és, que és un gos gran, sí, tipus sí. pastor alemany. Pa, pa, gos d'atura. Sí, però, però és molt tranquil, és un, un, és un gos, gos molt podria bo. Ser, podria ser una miqueta del nostre, nostre pelutxer. No peluc, sí, no? es diu pelut, eh? <laughs> pelut. Pelut es diu. I és un gos que ja hem treballat molt bé i que, i que, bueno, que a més a més, és molt tranquil, és molt dòcil. I, bueno, automàticament va ser entrar ja amb el pelut mm -hmm. va ser fantàstic o sigui, de veritat. ells van començar ja a fer la segona etapa al segon nivell, no? com sí, que van i ja perdre anar, o sigui, i llavors ja vam treure el cadell eh, del, del que era la teràpia però haig de dir que em vaig quedar molt, molt, molt sorpresa per part també dels cadells el que van gaudir eh? Sí. Molt, molt, molt, molt. Clar, es van abraçar molt, es van tocar molt, es van mimar moltíssim, clar, es van respallar. Això és important, respallar. perquè si tu en aquest moment no tinguessis aquesta teràpia amb, una, amb un dia de la setmana normal, que els treballadors van, doncs, a bòlit, amunt i avall, doncs, atejant okay. aquests, aquests animalons... El que deia, no li prestes potser atenció. Potser no tenen aquesta atenció, potser més a cap de setmana, o... Però, clar, el fet de tenir aquesta teràpia, doncs, també fa que aquell dia... Aquests sí, gossets, sí, sí. doncs, s'aprofitin no, de... No, al final acabes donant-te'n compte que nosaltres, o sigui, tenim 450 gossos... I es diu ràpid. Es, es diu ràpid. Es diu així com, tots, com, si, com si no tots, res. I tots, tots són vàlids per un grup, per un altre, un altre... Bueno, fora d'algun gos que dius més conflictiu, però vull dir, tots hi podem treballar. Uh -huh. I tots... Jo, jo sempre dic que tots tenen que tindre la mateixa oportunitat. Uh -huh. de fet d'anar entrant i d'anar coneguent gent i de passar un rato, no. és que a més a més ja és el fet de treure. jo sempre ho dic l'espai vincles, totes les gosseres haurien de tenir un espai vincles. Clar, però dèiem que el, el gran problema és l'econòmic, sí. no Marta? Sí, és, és el gran problema, com tot el que passa és que el fet del gos sortir de la porta que dic jo, de la gossera i entrar-lo en, en, en un espai a l'exterior, però que no està a la gossera amb els altres sí, d'estar uh, per ell és, és, és, és, és, és, és, és com quan treus el gos, vull dia a passejar només el fet de sortir de casa, encara que donguis només la volta uh -huh. al, al, al, al, res, a tres carrers sí. i el tornes a entrar, però ja has sortit Uh -huh. Saps aquella sensació de surto? Clar, i, i en aquell I moment ja ells se sent una mica l'únic, no? Que, que que és el doncs... mateix que pretenen. Quan venen a fer teràpies, la teràpia que es fan al el vincles, els col·lectius que venen al vincle pensa que la teràpia ja comença des de la sortida. Clar, per ells o sigui, tota l'activitat el... tota la, en si des que surten és terapèutica. És terapèutica, perquè ja prepara l'usuari que anem a la protectora, que estarem amb els gossos, que farem tal... ens que... ja és tot el recorregut, és l'arribada, és, és veure'ls, és presentar el-ls i es conèixer-los, ells escriuen el nom del gos, els hi pengem un os en el... Mm. Bueno, un os. Fem com un os, és, és molt maco, eh? jo sempre dic que us convido a veure-ho, però fan mm, uh, un os de dibuix a plastificat mm. on ells escriuen el nom del gos i els hi pengem del collar. Al gos o a ells? No, en el, en, el gos. <ríe> en el gos. Perquè llavors cada usuari reconeix o sigui, el, el, el gos que se li ha adjudicat per les tasques que té que fer. Molt bé. Llavors és tot com un joc. Clar, tot és com un joc i aquell, aquell dia d'alguna manera és com màgic, no? És màgic, però jo crec que és màgic per tots. Jo sempre dic que quan vaig a fer teràpies al Vincles, jo sóc la primera que faig teràpia que bé, Marta. Sí, perquè ja estic allà a l'espai, estic amb els gossos, estic amb la gent, estic amb els usuaris, i veus que tot va funcionant i, doncs, pues, mira. I tot flueix. I jo surto ja, doncs pues, ja he fet teràpia. Molt bé. <ríe> doncs ara ja no canvà al 5. Ja no. Acabem amb aquesta, amb aquesta nota positiva que ens ha portat la Marta, i nosaltres ho hem de deixar aquí. Marta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a, a vosaltres. Martelo i gràcies. Sílvia. Gràcies. I fins a setmana vinent, amb més peluts. Adeu.